Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna till ännu ett program. Kom in i gott solsken ska evig sjunga för oss. La la la Livet, ljuset, sanningen Se dig omkring Hans orsyn finns överallt Även om um skuggor Gör att det känns kallt gera även om skuggor gör att det känns ka I det här programmet så kommer det ett litet krönikel eller artat reportage från en Londonresa som jag och min fru Gittan gjorde alldeles nyss. Och den kommer i ett par, tre delar. Här kommer första delen. Marsdagar i London. London i mars ska väl vara tillräckligt regnigt och kallt som alternativ när ens fru av läkare blivit starkt avråd från att åka till stränderna på Hawaiiön Maui på den inplanerade drömsemestern. Hur blev resultatet? Här kommer istället för en renodlad dagbok några intryck i form av en kåseriartad krönika. Att flyga med lågprisbolaget Ryanair går skapligt om man har tålamod att vid datorn klura ut alla alternativ att fylla i och kryssa i rutan på. Tur och retur kostade för oss båda tillsammans mindre än en tusela. Så är den mänskliga naturen att det kändes ut att efter mycket letande på internet och mycket väntande i telefon betala något mer än båda biljetterna för att få med en resväska på 15 kilo förutom handbagaget. Man borde väl istället ha vett att glädja sig över att två returbiljetter mellan Stockholms Skafsta och Londons Stansted kostar mindre än att ta med sig en lätt resväska. Stor London är fantastiskt ur kollektivtrafikens synpunkt. Bekvämt och modernt tåg från flygplatsen till centrala London. Alla dessa korta hö och höga röda bussar som tålmodigt slingrar sig mellan filerna på biltäta gator. Alla tunnelbanetåg som snabbt pilar fram under alla trafikstockningar där uppe på ytan. Om man har bott i Vetlanda i 16 år där stans enda busslinje har turer eller snarare oturer. En gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. Så blir man smått chockad när den svarta, trevliga buschauffören stannar bussen och ber om ursäkt för att bussen ska stå stilla vid en hållplats i ett par minuter för att det ska bli lagom avstånd till bussarna framför och bakom. Jag är van att läsa kartor och resehandböcker efter många års resande, men en dag blev det en överdos av bussresande. Det var då vi dagen innan suttit i vårsolen vid Marble Arch alldeles vid kanten av Hyde Park och egentligen tänkt ta en promenad bland blommor och buskar i parken. Vi vände istället in till gatorna och trottoarerna men när jag hemma på hotellrummet läste om Kew Garden och aldrig hade varit där beslöt jag glädja min hustru med bussresa genom folklivet till denna vackra park med jättelika växthus med palmer och exotiska trädslag. Förutom det engelska parklandskapet. Ingenstans hittade jag på kartan var Q Garden ligger. Men jag tänkte att det gick att ta en buss ner på stan och fråga busskaufförerna var man skulle byta buss och till vilken linje. Buss nummer fyra från norra delen av stan till Waterloo söder om Thamesen skulle vara en bra början. Det är trevligt att sitta på bussen och se folklivet på trottoarerna med barn och vuxna från olika håll i världen och att se affärsliv och vackra byggnader. Problemet var bara att Kew Garden ligger väldigt långt borta om man åker buss. Efter två byten och över två timmars bussåkande med paus för lunch när vi ändå skulle byta buss kom vi fram till området vid Kew Garden strax innan Richmond, ganska långt i sydväst, nära Thämsen. Klockan var närmare fyra när vi kom till grindarna i Victoria Gate och skulle betala vårt inträde. Parken stängde halv sex och de viktiga attraktionerna som Palmväxthuset och Kinesiska pagoden stängde klockan fem. Vi gick i alla fall in och fann ett vackert parklandskap med träd och buskar och påsk och pingstliljor och andra blommor. Men alla fantastiska rosbuskar var förstås kala och nedklippta och väntade på värmen. Vi gick igenom det jättelika exotiska växthuset och tittade på palmer, gummiträd, banjanträd, ebenholt och mycket annat. Det var rätt så kallt i vinden ute i parken och vi var ganska fort nöjda och gick till kaféet och shoppen och satt med vår cappuccino och tittade nöjt på den stora påfågelhandeln som utanför kaféet pickade efter smulor. Sen gick vi utan att tveka det minsta till tunnelbanestationen i närheten och kom hem till våra trakter på mindre än en halvtimme. Tunnelbanestationernas trappor och långa gångar hade gjort oss till anhängare av bussen för någon dag. Och överdosen av bussåkande tog oss tillbaka till en blandning av båda åksätten och att nogsamt välja tunnelbanestationer med symbolen att de hade hissar och var handikappvänliga. Alla fem dagarna i mitten av mars i London förvånades vi ju dels av det ganska gömma vädret och frånvaron av regn och av överdådet av blommande buskar och träd och rabatter i villaträdgårdarna och längs gatorna. Blommande förkytiga lite överallt. Massor av blommande magnolia träd och japanska körsbär och annat som förde tankarna till slutet av april och början på maj till och med i Skåne. Engelsmännen älskar nog verkligen sina trädgårdar. När vi på lördagen vandrade längs marknadsgatan Portobello Road nära Notting Hill Gate fick vi vårt lystmäta av både folkliv blommande träd och buskar och saker att titta på. Och vi ska lyssna på Ingvar Holmbergs Vårsalmsång, Ingvar Holmberg. Nu våras det i marken och livet bryter fram.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 och frälsning här, på frälsaren jag tror. Gud kära barn jag faktiskt är. Och i hans nåd jag bor. Och så fortsätter rapporten från London. London är... Musikalstaden och teaterstaden där teatrar, konserllokaler och showscener trängs med varandra. Vi tittade mest på restaurangernas fönster och menyer förstås. Det blev thailändskt, etiopiskt, brittiskt med fish and chips, italienskt och allmänt asiatiskt när vi sökte efter en indisk restaurang. Det var de två stora misslyckandena kulinariskt på vår resa. Att inte en enda gång just när vi skulle äta hittade en indisk restaurang samt att det inte på vår hotellfrukost fanns apelsinmarmelad överhuvudtaget och inte den särskilda lite bäska Old English marmelad som jag äter hemma varje dag för vitaminerna och alltså proteinerna skull förstås. En dag fick vi i alla fall vara med på konsert när vi steg av bussen vid Trafalgar Square och befann oss vid trappan upp till kyrkan St. Martin in the Fields. Vi gick in för att titta i denna berömda amerikanska kyrka och fann att det alldeles strax var gratis lunchkonsert med den kände amerikanska pianisten Matthew O'Dell som skulle spela tre musikstycken. Vi njöt av Bachs Chacon i moll från partita nummer två för violin arrangerad för piano av Ferrucci Busoni, Mycket imponerande och omväxlande, både stilla och mäktigt och brusande. Sen var det en nutida komposition av Michel, Michel Merle som pianisten hade studerat in tillsammans med kompositören som han jobbat med under sex år. Och det här stycket lämnade mig mer oberörd. Och vi gick ut i kyrkan under applåderna innan tredje stycket. I programmet blev man upplyst om att en lämplig gåva för gratiskonserten var 3,5 pund per person. När vi gick fanns det ingenstans att lämna denna summa så vi gick ut i folkvimlet igen. Men jag funderade en hel del på varför summan var just och 3,5 pund per person som rekommenderad frivillig donation. Ja, vi stoppar in lite pianomusik av Bach här. En pianopartita nummer ett i B-dur. Lyssnar vi lite grann på. Apropos den duktiga pianisten i London. Mm. Här kommer sista delen av London-rapporten. Vid Trafalgar Square ligger ju fantastiska tavelmuseet National Gallery som i likhet med British Museum och ett par andra liknande storheter har gratis inträde till de allmänna samlingarna. Detta till skillnad mot kyrkorna St. Pauls Cathedral och Westminster Abbey som tar saftiga inträdesavgifter. Den som är i själenöd bör lämpligen söka sig till mindre namnkunniga helgedomar tydligen. På National Gallery njöt vi fulla drag av berömda målningar av de brittiska målarna Gainsborough, Constable och Turner och av målningar av Manet, Monet, Renoir och Gauguin och mycket annat. Ett lika stort nöje var att titta på människorna som tittade på målningarna. Inte minst de fina skolbarn i grupper som andäktigt satt på golvet här och där och lyssnade på kunniga och tydligen fängslande guider. Vi var i London som förlovade för 50 år sedan och då han vi se massor av sevärdheter som vi inte gjorde oss besvär med den här gången. Men en sak var första gången för oss. Vi gick alldeles gratis in på House of Parliament, visiterades och fick gå alla trapporna upp till åhörarläktaren på underhusets plenisal. Där satt vi en stund och tittade ner på gläst besatta bänkrader och hörde talmannens order order och fick en liten inblick i parlamentsarbetet. Sen lyckades jag få en uniformsklädd tjänsteman att låta oss åka hiss ner med ledsagare för att komma lite bekvämare till utgången. Överhuvudtaget ser man ju mer uniformer och dräkter och mörka kostymer slipsar och vita skjortor i London än i Stockholm. Det är en helt annan kläkultur för arbetsliv och kontor. Även om man naturligtvis också ser den stora majoriteten av människor klädda som i Stockholm, Moskva och Berlin. Och sist men inte minst. I London förstår man ju ofta språket. Även om snabbt talande moderna britter är svårare att förstå i praktiken än i teorin. Ändå är det enklare än på många andra håll för oss svenskar. Var många snälla och hjälpsamma människor vi träffade. God save the queen. Sköna människor, Ingemar Olssons fantastiska sång kommer här. Med Ingemar Olsson själv. Det finns så många sköna människor. Som liksom aldrig kommer fram Precis som böcker i ett bibliotek Som bara står och samlar damm För om man bara tittar utanpå som missar man en värld Som man aldrig får en enda aning om Fast hela tiden finns den där En del är långa, andra är korta Det finns så många sköna människor Som liksom aldrig får en chans De blir bedömda efter pärmarna Precis som resten inte fanns Men det som öppnar sig där inne i Är världsin viktiga guld För varenda människa har sin egen saga Viktig för sin egen skull en del är långa, andra är korta En del är hemma, andra är borta En del är tunna, andra är tjocka Men alla har de nåt att ge. Yeah, yeah, yeah nåt att ge Det finns så många sköna människor Som liksom alltid kommer snett Precis som böcker i ett bibliotek De kommer aldrig till sin rätt En yngklig rygg av ett mäktigt verk Det är allt som sticker fram Av alla andra sidor ser man ingenting Det är både synd och skam En del är långa, andra korta Fortsätter Gitta Holmberg att läsa ifrån Katrin Kohlmans verksamhet Berättelserna om helande och bönesvar. Och i den här veckan är det tredje delen av berättelsen Då himlen kommer ner. Trots att ha varit den starkaste av oss båda hittills Fann jag henne ytterst nedstämd nästan förtvivlad när jag kom in till henne på sjukrummet. Hon hade just fått veta resultatet av det senaste proven. Hennes abnorma EKG och den kranskärlsinsufficens man kunde konstatera hade inte sin orsak i multipel skleros bara, utan talade starkt för att hon även led av myastenia gravis. Hon hade blivit svagare, synen var sämre än någonsin– och hon kunde inte längre stå för sig själv. Men trots att jag nu konfronterades med dessa fakta kunde jag inte släppa tron på att hon skulle bli frisk. Jag visste att hon skulle bli det. Arlene kom hem från sjukhuset sjukare än någonsin och måste vara sängliggande. Även besöken på badrummet måste begränsas. Hennes vänner som en gång varit så optimistiska när det gällde hennes tillfrisknande verkade ha mistat all topp. Faktum var ju att lite var kunde se att hon bara blev sämre för var gång. En dag, ungefär en månad senare, ringde telefonen på kontoret. När jag svarade hörde jag att det var Alin i andra änden av tråden. Jill, Catherine Kuhlman kommer till St. Louis nästa tisdag. Jag vill resa dit, sa hon. Det var ju inte vettigt att komma med sån idé, tänkte jag. Och började räkna upp en mängd skäl varför det var otänkbart att företagen så lång resa så sjuk som hon var. Det rörde sig om ett avstånd på inemot 650 kilometer. Inte fanns någon större stad på hela sträckan från Little Rock till St. Louis i händelsen om skulle behöva komma på sjukhus under resan. Förresten behövde hon ha såna specialister här i Little Rock inom räckhåll om något hände. Antag förresten att bilen krånglade och vi fick motorstopp. När jag räknat upp alla hinder jag för ögonblicket kunde tänka mig hörde jag hur Alin där i andra änden av tråden snyftade. Men gilde gäller mitt liv. Jag kände och jag halkade tillbaka innanför mitt skal. Jag tappade inte humöret men sa När jag kommer hem ska vi tala om saken. Den kvällen berättade Alin för mig medan jag satt på en stol vid hennes sjukbädd hur Edna Williamson tittat in till henne tidigare i veckan. När hon sett att Arlene hade boken I Believe in Miracles, jag tror på underverk, hade hon sagt Vet du, jag har en annan av Catherine Kohlmans böcker. Den heter God can do it again. Gud kan. Kan vi inte byta? Arlene fämdes för att säga att hon inte såg att läsa och gick med på bytet. Nästa förmiddag var ena tillbaka. Hon och Arlin började samtala om under och varför det inte hände några under här i trakten kring Little Rock. Arlin menar att det skulle hjälpa om man hade mer av trons atmosfär omkring sig. Inte ens Jesus kunde göra just några under i sin hemstad eftersom folket där slog ifrån sig och bara sa nej, nej. Arlin trodde vidare att om hon bara kunde komma till ett möte där de församlade var rätt i anden, förväntansfulla och fyllda av tro på Gud, skulle han säkert röra vid henne och göra henne elbrejda. När Virginia Cross sen kommit att hälsa på under förmiddagen hade hon haft pangnyheten med sig. Catherine Kuhlman skulle komma till St. Louis nästa tisdag och då skulle det bli ett mirakelmöte där. Arlene hade aldrig varit på ett sådant möte och hade ingen aning om hur svårt det kunde bli att komma in. Men hon var fast beslutna att dit skulle hon. Jag tror fullt och fast att Gud vill att jag ska föra till mötet i St. Louis. Det kanske han vill, sa jag, men han har inte sagt åt mig att jag ska fussa dig dit. Orden hade knappt gått över mina läppar för en håren på min kropp stod på ände igen. Jag försökte tala, men tungan vägrade göra tjänst. Till slut lyckades jag öppna munnen, harkla mig och med en röst som lät som om den kom från andra änden av rummet säga – Okej, okay, vi reser väl dit då? – Oh, Jill! Alins min var en blandning av glädje och förvåning. Jag reste med hastighet och bokstavligen stapplade ut ur rummet. Jag insåg att inte känna någonting till att komma med invändningar – jag hade varit nära herren. Efter att jag kommit hem från arbetet på måndags eftermiddagen reste vi. Arlin fick sträcka ut sig i baksätet på bilen så gott det gick. Natten tillbringade vi på ett motell i Poplar Bluff, Missouri och kom sen fram till St. Louis vid middagstid följande dag. Jag kände inte alls till den här stan så jag fortsatte motorvägen rakt in mot centrum och tog av vid Market Street. Det var väl någon ledning i det också, för plötsligt såg jag att vi befann oss alldeles utanför auditorium dit vi skulle. Efter vad vi erfarit skulle mötet där inte börja från klockan 19, men redan nu köade en stor skara människor framför de stängda porterna. Den synen gjorde mig nästan orolig. Hade vi varit för optimistiska skulle vi lyckas komma in, men Gud hade gått före oss. På dig in vid Market Street fanns ett enda rum ledigt och det fick vi. Arlene kunde få vila ut en stund i en skön säng efter den långa resan. Föreståndaren för motellet lovade skjutsa oss till auditorium klockan 16.30. Det var mycket varmt den där dagen i St. Louis. Termometern visade på 90 grader, det vill säga 36 grader Celsius. Jag hade tagit med mig på fällstolar men det var ju inte särskilt lämpliga i den här situationen. Arlin hade varit sängliggande ända den första hjärtattacken i juli och nu var det den 19 september. Sista tiden hade hon inte ens kunnat ta sig ur bädden vid måltiderna och nu var hon här, 650 km hemifrån, sittande på en fällstol på trottoaren i stekande sol. Det var fara värt att hon inte skulle klara det tills portarna öppnades och hon kunde komma in i lokalen. Folk som köade tillsammans med oss anade tydligen att alin var mycket sjuk och turades om att fläkta henne och hämta svala läskedrycker. Det var helt olika människor som brukade köa utanför fotbollsarenor och liknande och ofta brukade knuffas och svära över varandra. Framför en sidoingång till lokalen köade några personer i rullstol. När klockan blev 18 öppnades den dörren och det blev insläppta. När jag såg det gick jag bort och bad vaktmästaren att släppa in den vägen också. Men han bara ruskade på huvudet. Jag beklagar men jag har stränga ordet att släppa in enbart personer i rullstol. Med det orden stängde han dörren. Jag kände mig besviken. Det gamla missmodet höll på att ta över hand hos mig igen. Nu var Arlins sjukdomstillstånd sådant att hon behövde en rullstol, men hennes rädsla för att bli beroende av en sån stol hade avhållit mig från att skaffa någon. Jag kände som att jag ville springa min väg. Jag stod inte ut med att se alla dessa lidande människor. Det var väl så här det sjuka trängdes kring betestadammet som det står om i evangeliet, tänkte jag. Men trots att många, många av människorna här utanför auditorium var sjuka verkade de ändå glada och förhoppningsfulla. De sjöng och hjälpte varandra medan de väntade. Jag gick tillbaka till ordin besluten att hålla ut tillsammans med henne. Tio minuter senare slog sportarna upp och vi sveptes med av den ström människor som nu formligen välde in i lokalen. Och vilken väldig lokal! Jag hade då aldrig sett maken. Vi fick ett par platser ungefär mitt i lokalen, nere på bottenplanet. Uppe på podiet fanns redan en stor kör på plats och den hade sångövning då vi kom. Hela tiden fortsatte folk att strömma in. Och det dröjde inte länge för en varenda plats var upptagen. Så började mötet. Alla reste sig och sjöng en kör. Fröken Kulman steg fram på podiet. Hon var klädd i en lång vit klänning med långa armar. Den helgande här viskade hon, men så svagt att jag knappt hörde det. Och det blev på en gång alldeles stilla i hela det väldiga hav av människor som samlats. På nytt upplevde jag den där sällsamma tystnaden som om jag var med en gång utanför dörren till Arlins sjukdom. Nu sänkte den sig över oss här. Det kan tyckas att när så mycket folk var samlat som här skulle man höra hostningar, skrapa fötter, prassla papper och liknande men så var det inte. Det hördes inte det minsta av det slaget. Jag upplevde det som att vi var insvepta i en mjuk filt av tystnad. Där stod nu fruken Kohlman mitt på podiet med vänstra handen och pekfingret lyft mot himlen. Högra handen vilade på en gammal liten bibel och på pulpeten. Det rådde en tystnad så kom jag att tänka på vad jag läst i Uppenbarelseboken om tystnaden i himlen när det sjunde inseglet på den stora bokrollen skulle brytas. Uppenbarelseboken åtta. Fröken kolman var inte alls som jag hade föreställt mig henne. Hon gav mig intryck av att vara så varm och vänlig och informell. Hon hälsade det församlade välkomna och önskade att alla skulle känna sig hemma. Så vände hon sig mot den ena änden av podiet, gjorde en svepande rörelse med handen och introducerade sin konsertpianist Dino. Vet du vem han är viskar jag mig? när en snygg ung man med mörkt hår satte sig i flygen. Jag hade en gång då jag längtat efter att få höra god pianomusik ringt till baptisternas bokhandel och de hade då skickat mig några gramofonfivor med inspelningar av Dino. Hela denna tid hade jag alltså njutit av hans musik utan att veta att han samarbetade med Katrin Kulman. Fröken Kullman började sedan predika. Och det måste jag säga att hennes predikosätt var helt annorlunda än vad jag var van vid. Hon talade om den heliga anden som om han var en person. Och under det att jag satt och lyssnade började jag förstå att hon inte bara mött honom en gång. Hon umgicks med honom dagligen. Undra på att han var så verklig för henne. Hon kände honom bättre än hon kände någon annan här i världen. Plötsligt tystnade hon mitt under sin predikan- och av hennes huvudställning att döma lyssnade hon. Lyssnade hon på honom. Jag försökte lyssna jag också. För det hände så att även jag skulle höra hans röst. Fröken Kullman lyfte handen och pekade upp mot läktaren till vänster. Den är någon där uppe, precis i den sektionen hon pekade. Som just blivit helad från cancer i Levenson. Jag vände mig om och försökte se upp mot läktaren. Hade den heliga ande verkligen sagt henne detta, talade han till människor så att de gick att höra honom på detta sätt. Fröken kulman fortsatte att meddela hur personer i mötet blev helade från olika sjukdomar och det var så många att det började gå runt i huvudet på mig. Jag kunde inte minnas allt och dessa som blivit helade började strömma fram till podiet för att vittna om sin här rörelse. En sak jag fäste mig för var att när den första kom fram till fruken Kullman vid pulpeten för att tala om vad som skett reagerade hon som om det var första gången och fick bevittna en helbrejda görelse. Och nu hade väl denna kvinna sett hundratusentals under ske tidigare tänkte jag. Men hon verkade så intresserad, nyfiken och glad som om det här var första gången. Är det många hemligheter med henne tänkte jag, att hon inte misst förmågan att förundras inför vad Gud gör. Fröken Kullman talade några ord med mannen och räckte sedan ut sin hand för att bedja över honom. Helige Fader. Hon hann bara börja bedja då mannen föll i golvet. Samma sak hände med nästa person som kom fram och vittnade och med nästa och nästa. Jag kunde omöjligen räkna ut vad det berodde på. Det här var något som övergick mitt förstånd. Det var som om Gud ville säga mig att det finns vissa saker som jag inte kunde fatta med mitt förstånd. Och där däribland var det en helig kraft. Allt eftersom mötet fortskred skedde det något med mig. Jag mjuknade precis som en torr och hård tvättsvamp mjuknar när man håller den under vatten. Jag började bli öm och mild. Jag fick till och med tårar i ögonen. Och började bedja för andra människor, vilt främmande människor som var med i mötet. Under det att jag bad för dem kände jag hur jag började älska dem. Det var en ny och enastående upplevelse för mig. Mina böner gled över till att gälla Arlene vid min sida. Jag bad att Gud skulle hela henne. Under alla dessa år vi varit gifta var det faktiskt första gången jag verkligen bett för min hustru. Nu hade jag trott att hon skulle bli helad. Och jag visste att Gud lett oss hit till denna plats, men aldrig för hade mitt hjärta varit nog mjukt för att i kärlek bedja Herren röra vid och hela henne. Nästa i samma stund lutade sig Arlin mot mig. Känner du hur du drar, viskade hon. Det känns som en skön vind, sveper min kropp. Jag såg mig omkring men jag kunde inte upptäcka något ställe varifrån du kunde blåsa. Jag slog ifrån mig allt sammans och försökte samla min uppmärksamhet kring det som tilldrog sig uppe på podiet. Men jag stördes av en kvinna som satt ungefär fem platser från oss på ena sidan och som sträckte sig över dem som satt mellan oss för att säga något åt Arlin. Rör Herren vidare frågade hon och det sa hon så högt att alla omkring oss kunde höra. Jag vet inte viskade Arlin. Hon kände sig förlägen. Inte visste vi vad det här var för kvinna. Vi hade aldrig förutsett henne och då kom hon med en ny fråga. Vad är för fel med er? Säg henne att jag lider av multipel skleros och hjärtfel viskade Arlin till den som satt närmast henne. Men kvinnan lät sig inte nöja. Hon fortsatte att ficka förfrågningar via personerna som satt mellan oss. Fråga hur hon kände sig när hon kom. Det var bara lätt och jämt att jag klarade mig hit, viskade Arlin tillbaka. Frågorna hur han kände sig nu, nästan ropade den lilla kvinnan. Jag blev lite irriterad av detta som jag tyckte, oförsynta sätt att tränga sig på en medmänniska och uppmanade Arlin att inte svara henne. Men Arlin hörde inte vad jag sa, hon satt bara och stirrade på sina händer. Spasmerna viskade hon och jag märkte hur rösten skällde. Spasmerna är borta. Svullnaden är också borta. Jag kan se. Mina ögon har blivit normala. Den lilla kvinnan hade nu rest sig i bänken, sträckte sig över det andra och riktigt strålade när hon uppmanade Arlina att gå fram. Nu måste ni gå fram och ta emot er helbredaregörelse. I nästa ögonblick reste sig Arlin, krånglade sig förbi mig och trampade väl andra i bänkraden på fötterna medan hon tog sig ut till gången. Jag höll andan. Även jag visste att hon blivit helad. Jag följde henne med blickorna och gick gången fram. En vaktmästare hejdade henne tillfälligt, men lät fortsätta. Jag såg henne gå upp för trappan till podiet, lätt och ledigt, som vilken frisk människa som helst. Det syntes inte ett spår av dessa spasmer som så plågat henne, och det fanns inget osäkert och vacklande över hennes gång. Likt mannen vid betestad dammen hade de väntat att ängeln skulle komma och röra upp vattnet så att de kunde stiga ner där i. Men så fann hon att hon behövde ingen damm. Allt hon behövde var Jesus. Hon hade blivit helad genom ett vidrörande av hans hand. Det rådde oerhör trängsel på podiet och mötet led mot sitt slut. Det gick inte för Arlin att ta sig fram till pulpeten och vittna, men det spelade ingen roll heller. När kören började sjunga stod Arlin där längst ut på ena sidan, med ansiktet vänt mot himlen och följde med i den gamla sången Om satanen plågar med prövningar här för att rösta på Herren i själ. Han känner ju till hur hjälplös jag är. Han utgöt sitt blod för mitt väl. Mötet var slut och jag såg fröken Kuhlman var på väg ner från plattformen. Just när hon kom förbi Arlin vände hon sig lite mot henne och räckte ut handen som hon brukade göra då hon bad. Ögonblickligen föll Arlin till golvet. Men nu visste jag för gott att det inte berodde på multiple skleros utan på Guds kraft. Aldrig ska jag glömma hur den mångtusenhövdade församlingen med lyfta händer började sjunga halleluja, halleluja, om och om igen. Jag hade aldrig sett folk lyfta sina händer och sjunga så här, men förrän jag visste ordet av hade jag också lyft mina händer som de andra och stämde in i lovsången till Herren. Arlin kom så småningom tillbaka till sin plats och satte sig. Fast mötet var slut verkade det som om ingen hade lust att gå hem. De få gånger jag gått på möten hade det alltid varit full rusning mot dörren så fort predikanten sagt lammen. Men de här människorna ville inte gå. De ville stanna så länge som möjligt, hälsa på varann och prisa Gud tillsammans. Här kom helt främmande människor och slog armarna om mig och sa Pris för Gud broder, halleluja! Motellet där vi tagit in låg sju och ett halvt kvarter från auditorium där vi nu var. Föreståndaren hade lovat att komma och hämta oss bara vi ringde. Jag undrade om vi skulle göra det men Arlin menade att vi kunde väl promenera och det gjorde vi. När vi kom in på vårt rum påminde jag henne att det var tid för henne att ta sin medicin. Utan den kunde hon få sina krampanfall tillbaka- och ville illa kunde det betyda döden innan nästa morgon. Jag tror att Gud verkligen helat mig, svarade hon- och tog sina medicinflaskor i handen. Jag behöver inte längre de här. Ja, det är en sak mellan dig och Gud, älskling, sa jag. Vad skulle jag säga? Hon tog ingen medicin och har inte gjort det senare heller. En vecka därefter bokstavligen störtade Arlin- in på nervläkarens mottagning. Förra gången hon var där- hade man nästan fått bära henne in. Nu såg läkaren förvånad på henne och utbrast. Vad har hänt med er? Jag blev frisk. Jag reste till St. Louis till ett mirakelmöte där. Jag förstod att doktorn skulle ha förbjudit mig att göra en så lång resa. Så jag vände mig till en högre instans och frågade. Det var nära att läkaren bet skaftet av sin pipa i häpenheten. Men han måste hålla med om att det hänt något underbart. Han kontrollerade Arlins reflexer, hennes ögon. Jag fick till och med hoppa omkring i mottagningsrummet så han kunde kontrollera samspelet mellan hennes muskler. Slutligen tittade han bara i journalerna och röskade på huvudet. Under mina 25 år som läkare vet jag bara om tre fall som inte haft rent medicinsk förklaring. Jag vet att multipel skleros kan gå tillbaka. Men här har skett mer än så. Det här måste vara Gud. Båda skrattade. Jag vet inte vad ni gjorde eller vad ni gör. Men vad den kan vara så fortsätt med det. Och glöm sen inte att varje kväll blanda lite tacksägelse i er aftonbön. Det kan tyckas att Arlins breddaggörelse skulle ha varit höjdpunkten i våra liv. Men det var bara en början till flera underbara skeenden. Tre månader därefter blev jag döpt i den heliga ande. Det hände en kväll då jag var på bönemöt i ett hem. Vi hade läst i Bibeln om Petrus som på Jesu uppmaning gick på vattnet och någon sa Alla har vi att välja mellan två alternativ. Antingen att för sig skull stanna i båten eller att kliva över relingen till den sida där Jesus är. Har man ännu inte valt att göra det sistnämnda så är det hög tid att göra det. Nu. Hoppa över delingen nu. Det gjorde jag. Jag får upp från stolen och ut på golvet. Jag vill göra det och jag vill göra det nu, sa jag. Några drog fram en stol mitt på golvet. På den fick jag sätta mig medan de andra samlades omkring mig och la händerna på mig. En gammal baptistpastor som var med började bedja för mig helt stilla. Och på en liten stund kom mitt andliga liv på rätt kör, om jag får uttrycka mig så. I motsats till min tidigare erfarenhet av den heliga andes beröring som kom håren på min kropp att resa sig på ände, kom den heliga ande nu in i mig och har stannat kvar. Här kvällen då vi som familj satt kring matbordet hade vi som vanligt vår kvällsandakt efter att vi ätit. Var en av oss läste i tur och ordning en bibelvers. Så tog vi varandras händer och bad högt var och en efter varandra. När vi slutat och jag såg upp märkte jag att Alin hade gråtit. Minst du för länge sedan, Jill, sa hon stilla? Och flickorna lyssnade med spänning för att höra vad mamma nu skulle säga. Minst du att jag sa till dig att det skulle vara himmel på jord för mig att få ett kristet hem? där far var familjens präst. Även om jag inte blivit helad från en sjukdom, skulle bara det att få tillhöra denna underbara familj vara värt allt. Och nu har himlen bokstavligen kommit ner till oss, tycker jag. Arlin hade rätt. Himlen har kommit ner till oss. Var gång vi samlas som familj prisar vi Gud tillsammans. Arlin och jag turas om att undervisa en bibelklass i vår metodiskkyrka- och mer och mer folk kommer. Jag skulle tro att de är som vi var, lika ivriga att få höra om den heliga andes kraft. Som inte bara hela kroppar som det är fel på, utan äkta män som det är fel på också. Min Guds familj sjunger Pelle och evi och flera vänner med dem. och min Guds familj, där alla sammanluxna är, de dragit mig till sitt hjärta, där jag och min Guds namn Där allas sammanbursna är De in till sitt hjärta Där jag helast från all min Guds namn Vi nu vi nu växer vi nu växer samman ut i kärleken. vi nu samlas in för Herren som är det. We're Ja, Guds familj, det är ju församlingen och som vi hörde i följetongen Birgitta läste det är också härligt när den jordiska familjen är en Guds familj med bönegemenskap och gemenskap, gemensam tro på Gud. Låt oss be. Tack Herre för din godhet för våren som sakta kommer, tacka dig för härliga dagar med vårväder i London och jag tackar dig för din familj och tack för min egen familj med tro på Gud och med gemenskap och sammanhållning. Var med var och en av oss. Amen. Ja, vi ska avsluta veckans program med Lennart Larsson som sjunger sången om människan De senaste dagarna har jag träffat och sett massor med härliga människor i London i denna stad med så många olika folkslag och typer av människor och eh, här sjunger Lennart Larsson om människans behov efter Gud. Ha det så bra kära vän. Vi hörs igen nästa vecka om du vill. Människan som kommer från all jordens kamp och sorg Jag har bott i fattig stuga Jag har bott i härskarborg Se mitt hjärta har sökt nöjen Och sökt dem som visst om lär Men nu frågar jag om någon vet En plats där frälsning är Endast hos Jesus kan din trötta själ få ro. Endast hos Jesus Börjar i att tro Och som våren sköna blommor Locka fram i ljusa dag Livets blomster börjar spira I en frälsning underbar en människan som kommer Från all världens Satostrid och, och med ett hårdränkblick jag frågat Efter frälsning Efter fri. Frågat när jag väl ska finna Ut i tiden Sök här Rosen som jag Eftertraktar Kärlek som gudomlig är Endast Hos Jesus kan din trötta själ få ro. Endast hos Jesus börjar människan att tro Och som våren sköna blå Locka fram i ljusa dag Livets plåster Jag är människan som kommer från all världens västermån Men jag ställs besviken vände hem från glamm och skämt och sång Och i ångest har jag frågat om vad livets mening var När min själ i nöd har törstat efter källan ren och klar en Jesus, kan din trötta själ få ro Endast hos Jesus Börja människan att tro Och som åren sköna lockar år, Locka fram i ljusa dag Livets klånsdöd börjar spira I en frälsning underbar Varenda liten människa blev skapad helt unik I akt och mening att hon skulle bli skapad lik Varenda liten människa är barn av samma far Det finns sig färg, det finns sig ras dock människan icke var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 jag gör rabillans